A ishja radi Allahu në hatë regon Sa her që i dërguar i Allahu të alehi selam mërë të gusullë për gjenabes Në fillim lante duart Pastaj mërë të abdesi për falin e namazit Pastaj lante të gjithë trupin I fërkon të mirë flokët me duar Diri sa të bindej se ishte lagur e gjithë lëkura e kokës Dhe pastaj i hithe ujë tri her Nërsa pas kësaj lante pjesën tjetër të trupit